Puncte de reflecție Bună dimineața, bine v-am regăsit dragi prieteni, vă salută din fața microfonului Vitalie Enache Suntem la o nouă ediție în care astăzi vom analiza situația din domeniul administrației publice locale din Republica Moldova Cum anunțam și mai devreme în cadrul acestei ediții matinale împreună cu Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova Vă salut domnule Fordui. bună dimineața, bine ați venit Bună dimineața, bine v-am găsit ne-ați transmis un raport final privind uh, situația din domeniu pe ultimii uh... 4 ani, din momentul în care a fost adoptată de către Parlament strategia de descentralizare, sigur ne interesează în mod prioritar cum decurg evenimentele la nivel local, luat de considerare că verticala puterii e cea care ne macină de la 90 încoace de când am obținut independența. Din această strategie, din acest raport pe care ni l prezentați, înțeleg că sub 30% a fost implementată această strategie de descentralizare a Republicii Moldova Înțeleg că factorul politic rămâne unul determinant încă în ceea ce privește ieșirea din, de sub această verticală a puterii Despre care spuneam în condițiile în care sunt atrași mulți reprezentanți autorităților publice locale De către formațiunile politice aflate la guvernare ceea ce împiedică uh, promovarea unor proiecte cu substanță pentru soluționarea unor probleme ale cetățenilor care normal și-au dat și votul pentru respectivele autorități uh, locale dacă ar fi să vorbim întâi de toate până a trece la probleme de cele până la 30% din uh, ceea ce s-a realizat ce am putea să, să pomenim în primul rând cred că ar trebui de menționat că acest raport într adevăr face o retrospectivă a celor care, a celor întâmplate în știu, ultimii ani, pe parcursul mai multor ani, dar în mare parte el totuși este focusat pe ceea ce s-a întâmplat în domeniul descentralizării și administrației publice locale pe parcursul ultimului de fapt an. Uh -huh. și anume, făcând ligătura între ceea ce s-a întâmplat în, pe parcursul acestui an și a ceea ce a fost planificat spunem așa și s-a promis de mai mulți ani în Republica Moldova. Dacă să vorbim despre ceea ce în general ceea ce s-a realizat Realizata. prin prisma strategiei descentralizării și a planului ei de acțiuni, pentru că această strategie a fost uh, susținută și de un plan de acțiuni care au expirat uh, în prima, versiu, prima versiune, a expirat în 2015. Cu siguranță, uh, practic de toți actorii importanți din Republica Moldova se recunoaște că în mare parte uh, acest document a rămas nerealizat, uh, se operează cu diferite cifre, de exemplu o strategie privind reforma administrației publice, această nouă strategie care recent a fost aprobată de guvern, chiar în textul ei se menționează că uh, această strategie a descentralizării a fost realizată până la 50%. Dar uh, opinia noastră a instituției care ne mijlocit, ne confruntăm cu toată această problematică, este că în mare parte iarăși n-a fost realizată, dar noi nici nu putem vorbi despre careva procentaj de realizare, deoarece uh, niște schimbări palpabile pe care să le simtă autoritățile publice locale dar și care să influențeze foarte mult starea lucrurilor în Republica Moldova în general nu prea s-au produs cum s-a mai menționat și cum menționăm și noi în raport la, în, la nivel practic de fapt s-a pornit implementarea noului sistem de finanțe publice locale și în mare parte doar a primei etape din acest nou sistem și reformă a sistemului finanțelor locale care se mai numește schimbarea relațiilor interbugetare sau noi mai spunem mai simplu, mai simplu într-o anumită măsură s-a depolitizat relația între diferite niveluri de administrație publică în ceea ce privește transferurile transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, practic, putem spune într-adevăr că e un pas foarte important și esențial înainte în, în rest, dacă vorbim despre niște schimbări iar și până în perioada expirării acestei strategii anul 2015, dacă vorbim atunci, într-adevăr putem spune că mai mult acțiuni guvernării s-au axat pe niște acțiuni mai mult formale și nu au adus mari beneficii. În același timp, dacă vorbim despre deja perioada următoare, anul 2016, iarăși putem observa mai multe progrese și trebuie să recunoaștem acest lucru, progrese, dar iarăși care în mare parte s-au axat pe, pe plan legislativ, pe Plan programatic, să-i spunem așa. În acest sens, totuși, trebuie menționat faptul că, iată, au fost aprobate câteva legi importante pentru administrația locală, în special a fost aprobată legea cu privire la... Sau o lege prin care au fost permis sau transferat dreptul de a schimba destinația Terenurilor agricole Către administrația publică locală Către consiliile locale Este o lege importantă De asemenea, tot prin această lege A fost acordat dreptul administrației publice locale Să se adreseze la curtea constituțională În uh -huh. cazul când sunt afectate principiile autonomiei locale, principiile constituționale autonomii autonomiei locale. De asemenea, la capitolul cred că în general progrese pe parcursul acestui an, noi putem vorbi despre totuși o îmbunătățire a dialogului cu unele instituții guvernamentale, în mod special aș menționa un progres în ceea ce privește relația cu cancelarea de stat, se vede că au venit oameni noi care înțeleg domeniul foarte bine, sunt aproape de acest domeniu și cu totul altfel au început să construiască relația aceasta. Nu sunt rele relații și ar trebui trebuie să recunoaștem cu unele instituții guvernamentale începând de la prim-ministru, să spunem așa, Ministerul Finanțelor, în ultima perioadă s-au stabilit niște relații de comunicare și ceea ce noi întotdeauna am menționat. Am înțeles că au fost stabilite chiar acorduri cu mai multe ministerii. Da. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, de asemenea, inclusiv s-a încheiat și un acord de cooperare cu Comisia Parlamentară, Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări climatice, de asemenea. Dar deci, pentru a coopera la... concret în ce la... sferă, da? Deci, ce vreau să menționez aici? La nivelul comunicării se vede un progres e, și noi vreau să vă spun că întotdeauna, de pe parcursul ultimelor, nu știu, șase ani, cel puțin, întotdeauna trăgeam atenție a, a, a guvernării, a celor care se aflau la guvernare, că a, la baza tuturor schimbărilor și progreselor și în genere a reformelor trebuie să existe o comunicare foarte bună. Pentru că dacă există comunicare, atunci a, se atinge și un consens. Pentru că no, noi am constatat, de fapt, 99% de conflicte care au apărut, dar au apărut mai permanent apareau astfel de conflicte, inclusiv care duceau a, la ieșirea primarilor și în stradă, pe domeniul nostru deci în mare parte aceste conflicte au apărut din cauza lipsei unei comunicări la timp și unor discuții corespunzătoare care se pună la punct multe lucruri, pentru că iarăși repet, foarte multe probleme apareau din neclarități, și din diferite interpretări sau că acțiunile unor sau altele erau interpretate sau aduse la cunoștință factorului decizii prin intermediul cuiva care încerca să influențeze într-un mod sau altul. Dar, în general, credem că și pe direcția aceasta s-a văzut un, un progres. Cu siguranță este foarte mult loc încă pentru mai bine și pe direcția aceasta și pe direcția legislativă dar și pe direcția comunicării pentru că comunicarea totuși, deși, cum am mai menționat s-a îmbunătățit, totuși ea poartă un caracter mai mult așa sporadic nesistemic noi în un zadar în acest sens am, am venit cu niște propuneri către factorii decizionali că noi trebuie lucrul acesta să-l instituționalizăm că să, să punem în așa fel ca că toate ministeriile, spuneam așa, toate instituțiile centrale, publici și centrale, să existe un anumit mecanism de comunicare cu administrația locală, pentru că asta foarte mult ajută la căutarea și găsirea soluțiilor pentru diferite situații. Și e nevoie aici, sigur, de voința conducerii că înțelegem acest lucru. Fiecare minister e subordonat unei anumite formațiuni politice de la guvernare și trebuie să existe, zic, voința ă, puterii să comunice cu Congresul Autorităților Locale. Eu uh, am... Uh, de fapt, nu cu Congresul Autorităților Locale, uh, să comunice da, cu, cu administrațiile locale. Cu, cu administrațiile locale, sigur, dar noi considerăm că anume Congresul Autorităților Publice Locale poate fi un intermediar și, de fapt, așa și se prezintă ca un intermediar între puterea centrală și cea locală, în sensul în care puterea să fie transferată către autoritățile locale. Eu am zis mai devreme în această ediție, Mati, Că deschidem un ciclu de emisiuni cu privire la reformele ce de administrația publică locală, ediții ale punctelor de reflexie pe care le vom realiza marțea și vinerea și pentru că suntem în debutul acestui ciclu de emisiuni vreau să le reamintim ascultătorilor vocii Basarabiei despre ceea ce înseamnă Congresul Autorităților Publice Locale. o organizație în care intră primari, consilieri locali sau ce reprezintă de fapt acest congres, ca să fie clar. Sunt reprezentanții societății civile, sunt aleși locali. Ce reprezintă acest congres și cum poate el fi intermediarul despre care spuneam? Bine, de, de fapt... Congresul autorităților locale este o organizație care întrunește nu persoane fizice, dar întrunește unitățile administrative teritoriale, persoane juridice de drept public și Reprezentate, care de fapt care, de primari care, și da, care sunt satele, orașele, municipiile și care într adevăr în, în baza statutului sunt reprezentate de către de regulă de către primari, dar consiliile locale pot mă rog într anumite situații să să decide și alte persoane care să reprezinte comunitatea respectivă. Și ce este important de menționat că până, eu nu știu, 5-7 ani în urmă, în Republica Moldova existau de diverse asociații, dar ele anume se bazeau pe caracter personal, individual, al primari, consilieri și așa mai departe, ceea ce s a dovedit a fi o cea mai bună formulă de existență, de reprezentare a intereselor administrației publice locale și a comunităților locale, nu deoarece nu, nu exista și o stabilitate și o continuitate pentru că după fiecare alegeri practic se schimba oamenii trebuiau iar și recreate aceste a, asociații dar ce mai vreau să vă spun că a, Congresul Autorităților Locale de fapt a preluat niște practici europene a, unde în majoritatea țărilor dezvoltate, spunem așa avansate a, există astfel de structuri asociative ale comunităților locale care au un rol a, foarte important a, în viața publică și în promovarea diferitor reforme în domeniul, știu, dezvoltării locale și regionale. Domnule Forduida, astăzi toate comunitățile intră în congres? Da, la momentul actual vreau să menționez că și cred că datorită activității din ultimii ani spunem așa, transparente și vizibile a congresului autorităților locale, toată lumea s-a convins că această organizație este una, activează în exclusivitate, în interese generale a tuturor autorităților locale, nu este afiliată nici la o forță politică și și de fapt asta se confirmă de fapt și probează prin aceea că practic peste 80% din unitățile administrative teritoriale de Republica Moldova au devenit membri, practic toate orașele sunt membri și comunitățile rurale inclusiv municipiile Chișinău, bels și așa mai departe. În acest raport am văzut că pomeniți că pe undeva se influențează de către puterea centrală dispersarea uh, în interior Congresul Autorităților Locale și am vrea să ne despicați uh, firul acestei idei spunea și de dispersarea unor uh, asociații obștește din bar, adică unor reprezentanți ai societății civile da, bine, eu cred că de, de, da, dis dispersarea există și încercările acestea de a dispersa societatea în Republica Moldova au existat și există de mult. Știm foarte bine că în genere noi avem o societate destul de divizată, pe toate direcțiile, spunem așa, politic, geopolitic, eu știu, etnic, chiar dacă putem să spunem și așa încerc și astfel de dispersări spre deosebire de fapt de, uh, iată, aceste tendințe, Eu vreau să spun că, iată, prin aceastași Congresul Autorităților Locale a, se deosebește și a demonstrat, de fapt, uh, o novațiune, o noutate prin faptul că a reușit, totuși, ca idei să unească pe toți. Nu să-i să dezbine, dar să-i unească în jurul acestei idei. Idei a, a importanței comunității autorităților locale, idei a importanței descentralizării și a avansării pe aceste direcții. Influențele politice întotdeauna s-au încercat, dar noi credem că deja am depășit această etapă, deja de mai mulți ani și toată lumea s-a convins că Congresul autorităților locale nu se implică în chestiuni de ordin politic, pentru că cea mai importantă și unica politică care se promovează la nivel deo Congresului autorităților locale, asta sunt interesele și drepturile a comunităților locale din Republica Moldova, care sunt foarte și foarte concrete și depolitizate. Asta înseamnă mai multe competențe, asta înseamnă uh, mai multe resurse pentru administrația publică locală, asta înseamnă că uh, claritate în ceea ce privește patrimoniul, asta înseamnă multe multe lucruri de apă, canalizare, drumuri mai bune, tot ce ce de fapt nu a, nu are culoare și nici nu trebuie să aibă culoare politică și ceea ce vizează în mijloc cetățeanul, dar și pe reprezentanții săi care sunt primari aleși locali care nu în zădar, după toate sondajele beneficiază de cea mai înaltă încredere a cetățenilor ce, ce, ce nu s-ar spune am vrea să ne precizați cum se întâmplă acest lucru, la ce etape se întrunesc reprezentații Congresului autorităților locale, unde și cum în ce măsură, iată vă îndepliniți ceea ce spuneți rolul respectiv. Bine, în primul rând, Congresul Autorităților Locale este o structură viabilă cu anumite instituții, organele de conducere, există o adunare generală, există un Consiliu de Administrare foarte reprezentativ și iarăși care asigură această balanță de opțiuni, viziuni, inclusiv politice, spre exemplu, membrii Consiliului de Administrare a a Congresului Autorităților Locale. Sunt din oficiu, sunt primarii orașelor, indiferent cine este și cine reprezintă, și plus aceasta președinții asociațiilor primarilor din raioanele Republicii Moldova. La nivel Deci astfel de asociație există practic în fiecare raion. Deci în sensul acesta sunt niște criterii obiective absolut care nu permit cum, implicarea politicului. Deci de asemenea există un birou executiv, există niște comitete pe intern. Deci asta e din punct de vedere a structurii și toată acea structură este asistată de un secretariat. În afară de aceasta, cum activează Congresul Puterilor Locale respectiv s-a menționat mai, mai înainte noi de mai mulți ani am promovat acest dialog cu toate structurile interesate și guvernamentale și neguvernamentale interesate în promovarea acestei idei de descentralizare și consolidare autonomii autonomiei locale, a democrației locale ca niște elemente fundamentale, noi credem într-un stat de drept modern și așa mai departe și respectiv aceasta cred că ne-a permis ca în ultimul timp uh, Autor... uh, acest rol la Congresul Autorităților Locale să fie recunoscut practic de toți și de partenerii noștri, inclusiv pe intern și pe extern, și aceasta înseamnă participări în, diferit, în cadrul diferitor comisii, grupuri de lucru, uh, participare activă. Uh, Am înțeles în că merge și la ședințele și unor parte. comisii parlamentare? Inclusiv Guvernului... prin intermediul toate structurile care există uh, la nivel de Parlament și Guvern sau majoritatea. Cu Seguranță trebuie să atragem atenție dacă vorbim despre, despre implicare și ca vocea administrației publice locale să se audă peste tot locul unde este necesar, cu, cu siguranță mai este mult de lucru, sunt foarte multe, încă rămân multe structuri care, încă nu, în care noi nu suntem implicați, mai, mai rămân multe situații când nu suntem implicați, de exemplu noi credem că dacă este vorba, acum se discut mult în societate despre o nouă structură a administrației publice, credem că aici trebuie să participe și administrația publică locală, o nouă structura administrației publice centrale. Uh -huh. Credem că trebuie să participe și reprezentanții administrației publice locale, care au un cuvânt de spus, de exemplu. Transferiți din... la minister, inclusiv timp de acum reforma aceasta care s-a da. anunțat pe domeniul reformei administrației publice centrale. Deoarece credem că orice schimbare la nivel de structură se va avea efect și asupra administrației publice locale, pentru că este vorba, cred că, de revizuirea și a competențelor și a resurselor care se deci, nu am să fie consultate. Și așa mai departe. Noi știm că iarăși la capitolul acesta se lucrează, dar, dar într-un grup foarte restrâns unde noi practic foarte puțin lume cunoaște care este situația reală. Știți foarte bine că practic se ține în secret mare care sunt opțiunile în ceea ce privește viitoare structură a guvernului sau administrații publice centrale, ceea ce cu siguranță credem că nu este prea bine, deoarece o discuție cu implicarea tuturor actorilor interesați și această experiență noi am văzut în mai multe țări care au avansat foarte bine, de exemplu Norvegia unde se implică toți când este vorba despre o chestiune de importanță națională și strategică deci o astfel de abordare ar, aduce, ar avea mult mai multe avantaje și ar permite evitarea unor greșeli noi știm foarte bine că am avut Moldova a trecut prin multe experiență când se făceau reforme peste noapte într-un mod așa mai netransparent și în rezultat se cheltuiau foarte, foarte multe resurse și umane și materiale și financiare pentru ca ulterior să se revină iarăși la, de acord de unde s-a pornit. Dar cum se pot impune autoritățile publice locale acum să fie auzite de către cei de la centru, să vină cu aceste sfaturi înainte de a fi prezentat un proiect de, de decizie în privința administrației centrale? Bine, trebuie să, iarăși, trebuie să menționăm faptul că în ultima perioadă de timp, totuși s-au stabilit anumite canali de comunicare cu administrații publice centrale, s-a într s a recunoscut rolul de reprezentanta Congresului autorităților locale, autorităților locale, și deci procesul este în derulare. Totuși, cu referire la întrebarea dumneavoastră, cu siguranță majoritatea autorităților locale trebuie deja și procesul ăsta merge să înțeleagă un lucru că ei sunt o forță, că ei, votul sau opinia lor contează și trebuie să conte, conteze, deoarece mai bine dictat autoritățile publice locale nu cunoaște nimeni problemele reale a localităților, deoarece, practic, majoritatea lucrurilor care se discută la nivel central, cei de la nivel local, le sunt pe pielea sa, pentru că cetățenii, în primul rând, se adresează cu toată gama aceasta de probleme, inclusiv sociale, economici, de ordin cultural sau de orice alt ordin cetățenii se adresează la nivelul primarilor sau administrați publice locale, care, chiar dacă nu este competența lor, deseori, chiar dacă nu au resurse suficiente, totuși nu pot să-i ignore și sunt nevoiți să le rezolve într-un mod sau altul sau să, le, să se adreseze deja la alte instanțe după competență, dar acest, acest element este extraordinar de mare și, repet încă o dată, nunză, dar autorități publici locale se beneficiază de încrederea populației, pentru că acestea, ei sunt primii cu care are contact populația și, tot, și populația vede că ei, cel puțin cu aceste resurse limitate care sunt, totuși încearcă să le rezolve uh, problemele. Și cu adevărat un, un, un element foarte important în ceea ce privește promovarea drepturilor și intereselor uh, și a comunităților locale și în mijloc oamenilor, ar, ar fi, iată, conștientizarea acestui rol pe care îl jo administrația publică uh, locală, ei, ei însuși sau uh, autorități locale însuși să conștientizeze ce putere reprezintă și să fie mai uniți, uh, mai puțin uh, unii, mai puțin uh, dezbinați și să se focuseze pe interese comune și generale. De multe ori, domnule Furtuim, pun întrebarea, ar putea fi puterea centrală atrasă de Ideea transmiterii puterii centrale la cea locală Îmi pun întrebarea cum s-a care e experiența statelor care au trecut uh, prin asemenea etape de descentralizare Cum? Uh, haideți, pentru că tot, tot timpul vorbim de presiune pe puterea centrală Dar poate găsim niște soluții ca puterea centrală să înțeleagă că va fi în beneficiul ei însă și uh, transmiterea acestei puteri descentralizare, într-un cuvânt Știți, cred că aceasta este o întrebare cheie care explic foarte multe lucruri inclusiv dorința de a merge pe, sau lipsa dorinței sau înțelegi de a merge pe această cale sau nedorința de a merge pe această cale. Cu siguranță credem că deja 25 de ani din care s-au trecut, au, au trecut în Republica Moldova de la independență, ne demonstrează nu, nu, nu foarte bine că în pe toți acest parcurs tuturor acestor ani a, a lipsit un element extraordinar de important. A fost capat de toate guvernările, de toată clasa politică, guvernamentală care s-a perindat pe parcursul acestor ani și anume oamenii care au fost la putere absolut au neglijat sau au desconsiderat rolul comunităților locale și autorităților publice locale. Dar cu cuvinte au neglijat cât este de important acest instrument și acest declanșator, eu i-aș spune, de energie pozitivă în sensul dezvoltării societății, precum este descentralizarea și autonomie locală. Să vedeți noi că practic pe parcursul anilor noi am avut doar o, un o, o dirijare din, de la centru. Atrageți atenție, Noi, dacă, că Republica Moldova n-a suferit din lipsa de planuri, strategii, naționale, viziuni, unde peste tot locul foarte frumos au fost împachetate, să spunem așa, diferite idei de dezvoltare. Eco, economia era pe primul plan peste tot locul, să vedem. Pe acolo. hârtie era bine. Pe hârtie, nu, numai e bine, foarte bine, mai mult ca atât. Am avut, am beneficiat de un suport financiar enorm pe parcursul acestor ani, doar recente, chiar preveam cu mirare mare că trebuia dinainte să atragă atenție și partenerii noștri de dezvoltare la acest lucru. Doar în parcursul ultim, pe parcursul ultimor 10 ani peste 800 de milioane de euro s-au investit în Republica Moldova în formă de granturi în ceea ce privește reform, reformele care trebuia să, să aibă loc în Republica Moldova Și pentru ca peste 10 ani Curtea Europeană a, de Audit să ajungă la concluzie că banii au fost folosiți în mod neeficient Și aici noi de fapt ajungem la o, o, o situație când... Ceea ce înseamnă eficient pentru buzunarele unora, ca bine, să traducem indirect bine ben? putem vorbi în mod diferit despre eficiență și unde au ajuns acești bani. În funcție dar, de caz, da. da. Dar ideea este cu totul alta. Așa să ajungem cu și la partea a doua întrebării dumneavoastră, când ați spus dacă sunt exemple și cum uh -huh. s-a implementat în alte părți de centralizare. Dar să finalizez cu această idee. Noi, noi credem că, uitați-vă, toată societatea din Republica Moldova a fost permanent, în permanență un fel de a, a, a fost divizată pe care vrei criterii și nu s-a făcut foarte puțin ca ei să fie unificat. Și iată, un, un, o idee de unificare ca, pe care noi încercăm să o explicăm și să o promovăm ar fi anume ideea, iată, această idee a, a, a autoguvernării sau a autonomiei locale și bazată pe, ca, ca, având ca instrument de descentralizare. Pentru că toate problemele, dacă o să facem o analiză așa profundă, în Republica Moldova, chiar și cele despre care acum intens se discută în societate, pornesc de la caracterul centralizat al puterii și caracterul acesta centralizată putere puterii care nu corespunde cu relațiile economice și sociale care există în prezent în societatea noastră și care de fapt modelele căr sau care se deosebesc de ceea ce se întâmplă în alte țări spre care tindem, uh -huh. care sunt un model pentru noi. Pentru că toate problemele și care sunt în domeniul economic, tăti blocaje ce și în domeniul financiar, în domeniul banc Mâncar, aceste greutăți prin care trecem și lipsa de progrese reale în ceea ce privește dezvoltarea, ele pornezi la faptul că avem, repet, un sistem extraordinar de centralizat care. Centralizare poate fi, în cazul când descriem ce înseamnă centralizare în cazul dat, putem să, să folosim diferite sinonime, monopolizare, oligarhizare și așa mai departe, termeni care de fapt sunt folosite acum pe larg. Deci toate domeniile la noi, practic, în toate domeniile, dacă vedem, în loc să... Avem o încredere mai mare în comunitățile locale, în reprezentanții săi care sunt autorități locale și care știu să prițuiască fiecare bănuț, făcând lucruri extraordinare cu resurse foarte limitate în localitățile noastre. Deci, în loc de aceasta, noi tăți acești ani tot încercăm în mod central, centralizat, să rezolvăm problemele comunităților locale. Întrebarea este foarte simplă. Oare ce, știi mai bine un, eu știu, un demnitar de stat de la care centru, stă care stă în birou, mă rog, mai iesă din când în când, mai ales când e perioada alegerilor, dar mai bine decât acel care stă în permanență, care locuiește în localitatea ce, copiii că mă refer la primari, la aleșei locale, care locuiesc în această localitate, care umblă la școală, la grădiniță și așa mai departe, se folosesc de drumurile acestea de, care nu există, da? Sau de apă și canalizare iarăși care, la care speră și așa mai departe, nu mai bine acești oameni cunosc problemele, dar și cunosc chiar uneori soluțiile, pentru că ei zi și noapte se gândesc cum să soluționeze aceste probleme și care sunt astea, impedimentele de ordine legal, funcțional, organizațional și așa mai departe. Ceea ce în cazul dat ar fi normal pentru administrația centrală, pentru clasa politică guvernamentală, și noi sperăm foarte mult că aceasta începe să se înțeleagă, ar fi normal ca să asculte mai des ori pe cei din teritoriu să-i asculte problemele, să le cunoască foarte bine și să ofere soluții corespunzătoare. Din păcate... Soluții care la rândul său la rândul lor, trebuie consultate din nou cu administrațiile locale. Atunci soluții sunt... care, eu vreau să vă spun că, de care ar beneficia a, cetățenii, în primul rând, pentru că s-ar găsi într-adevăr soluții reale, s -ar, ar, ar beneficia autorități locale care deja ar putea ceva face pentru cetățenii, dar ar beneficia și cei de la centru, deoarece noi știm că o problemă cea mai, una din problemele mari, că toate guvernele de până acum au făcut parcă multe lucruri pe plan de strategie, planuri, iarăși programe, însă reformele nu prea au ajuns la cetățeni. Cetățenii nu prea le-au le le simțit. Și aici, iarăși, e, e, este problema aceasta, pentru că unicii cei care pot să aducă uh, la îndeplinire toate aceste programe și strategii sunt autorități publice locale. Numai că problema mare este că aceste programe trebuie să fie conectate la realități. Asta e tot e o problemă mare, deoarece, din păcate, noi și guvernările noastre anterioare, s-au învățat foarte uh, bine să implice multă, multă expertiză străină, internațională, care este necesară, cu siguranță, experiența și altor țări și această expertiză, însă deseori uh, această expertiză este ruptă de realitățile existente în, în teritoriu. De ce noi, eu cred că și aceasta este o, o cauză, Des, uh, avem foarte mult strategii și planuri care așa și-au rămas pe poliță colbăindu-se. Dar dacă vorbim despre țări ca exemplu, cu siguranță noi avem țări cu deja cu o consacrate, da, aceiași Germanie, Germania, aceiași State Unite, care sunt niște țări destul de descentralizate bine, unii zic că Franța e mai centralizată dar uh, și acolo sunt nuanțe, acolo există un mecanism mai funcțional dar, uh, dar dacă vorbim despre țările care sunt mai aproape de noi după mentalitate după trecut, poate că istoric, adică să privim aceste cum au avansat și cât de repede au avansat așa țări precum Polonia, precum Slovacia Cehia, Ungaria socialist. România, acești România, să vedem comparăm cel puțin de. 20 de ani în urmă punctul de pornire a nostru a acestor țări. Deci, evident, majoritatea țărilor care i-am enumerat, dar Polonia, de obicei, se dă un, ca exemplu, cel mai elocvent, primele reforme și primele lucruri înțelease de clasa politică din aceste, aceste țări a fost uh, de a descentraliza puterea cât se poate mai mult și de a le da administrații publice locale toate posibilitățile ca să se realizeze. Pentru că și au avut de câștigat au și de puterea câștigat, centrală. Au avut de câștigat și puterea centrală, sigur clasa politică, dar vreau să spun că au avut de câștigat enorm cetățenii pentru că lucrurile au mers foarte rapid în aceste țări. Și ca exemplu vreau să vă dau iată aceste țări care le-am numit și Polonia, și Slovacia, și Cehia, și Ungaria. Sunt uh, țări prin uh, sunt acum, la momentul actual, unele din cele mai uh, bine plasate țări în topul țărilor care asimilează fondurile europene Uh, asimilarea aceasta reprezintă și 100, și peste, uh, 120 de procente și anume datorită faptului că ei au conectat la toate aceste procenti, uh, procese autoritățile publici locale, au descentralizat în mare parte uh, și au conectat repet aceste, uh, aceste procese către realitățile care există în teritoriu. Și mai puțin uh, țările au reușit în, pe, acest, pe acest direct, țările care au uh, avut totuși un sistem mai birocratizat, mai centralizat. Inclusiv știți o, o perioadă anumită chiar și România era considerat că uh, uh, implementează mai greu aceste fonduri, procentajul de implementare, chiar, care iarăși uh, cauza principală, după discuțiile noastre că noi avem relații uh -huh. foarte bune cu toate, toți colegii noștri din alte țări uh, respectiv, uh, opinia principală era iarăși din cauza că cineva a încercat să centralizeze excesiv toate acest proces să le birocratizeze. În rezultat au avut iarăși a existat această diferență. Am, am, am vrea să facem totuși o estimare a nivelului de conectare a autorităților noastre locale la investițiile europene, spre exemplu. Dacă tot am dat exemplu altor țări, care s-au aflat și si ele în lagărul socialist, bine, nu în uh, cadrul Imperiului, dar în uh, cadrul lag, fostului lagăr uh, socialist. În uh, ce măsură sunt conectate autoritățile locale astăzi la fondurile europene. Aici sunt două aspecte foarte uh, esențiale. Noi permanent în Republica Moldova și de obicei de la cei din eu știu, din instituțiile publice centrale, auzim astfel de opinii, precum că autoritățile publice locale nu prea au capacități, că au, uh, slabe, resurse. Nu, nu, nu că resurse, nu, nu, nu, nu, nu, anumim că resurse nu suficiente sunt toată, în toată țara, aceasta e o problemă că, că el nicio, niciodată nu suficiente, că iată se, se pune accentul că nu sunt pregătiți, că nu au capacitate și așa mai departe, ceea ce de fapt denotă o absolut, iată, rupere de realități care există în teritoriu. În realitate situația este cu totul inversă. Pentru că autoritățile publice locale, primarii, chiar dacă, într-adevăr, au multe de învățat de la începutul mandatului, când nimeni, nu există o școală, da, de primar, de exemplu. Totuși, cu 2-3 oameni în primării, Acum, într-o primărie în mediul, de exemplu, cea rurală, sunt vreo 5 oameni, maximum, tot cu primar. Și închipuiți cu acest, acest, acești oameni care sunt încărcați enorm, care trebuie să rezolve probleme din diferite domenii, și economic, repede, social, cultural, educațional, de orice gen probleme, păi acești oameni totuși au reușit pe parcursul ultimilor, eu nu știu, 15-20 de ani, să, să, să realizați foarte multe lucruri frumoase în comunitățile noastre. și Să spunem așa, să nu permită degradarea totală a situației. Nu știm foarte bine, chiar dacă comparăm cu 20 de ani în urmă ce, să, ce era prin satele noastre, totuși noi putem observa anumite progrese în mare parte. În ceea ce privește reparația școlilor, grădinițelor, chiar construcția pe du Buctelor. eu știu apare acum iluminat stradal se începe să se, se rezolve problema cu deșeurile, chiar se construiesc porțiuni de drumuri, cu cu cât greu, dar și fără resurse. Și tot aceasta datorită unui entuziasm și energie enorme care există în domeniul administrației locale. Problema cea mai mare e că, iată, acest entuziasm și acest potențial și capacitate, eu aș spune, foarte mare, nu este exploatată și nu este folosită de către, eu nu știu, de, țară, de către țară sau cei care guvernează țara noastră de mulți, mulți ani. Deci avem un potențial nevalorificat. Absolut. Închipuiți-vă, noi câteodată ne gândim că oamenii acești ăștia, eu cu tot respectul sigur că toată lumea știe atitudinea mea față de a cei care activează în administrația locală, câteodată te gândești că oamenii aceștia poate că uh, au greșit foarte mult că au ales această funcție, pentru că uh, este una când tu ai o funcție uh, stabilă, ai, știi că ești de la oră până la oră, dar ai un salariu, ai un concediu, un salariu care practic e mai mare decât salariul primar lor. Practic majoritatea conducătorilor instituțiilor din iar o, o nenormalitate spunem noi, din administrație publică pe care le conduce primarul, de fapt au salarii mult mai mari decât primarul. Și ce vreau să spun că, iată, în condițiile când primarul este permanent bătut din toate părțile, fără iarși, fără concediu, fără o remunerare corespunzătoare și permanent în Căutare, în căutare de resurse pentru a schimba lucrurile mai bine, acești oameni nu numai că nu sunt apreciați în modul corespunzător, ei, ei sunt în permanență eu știu se încearcă diverse, puș în situații de presiune permanente, administrativă, politică de care doriți. Și acesta e un paradox și eu cred că noi, și e o greșeală foarte mare pentru niște forțe, eu știu politice care au o viziune strategică și care cu adevărat doresc ca țara noastră să se dezvolte deoarece iar și repet, iar și revin la această situație 25 de ani în Republica Moldova care s-au parcurs, ne demonstrează faptul că noi nu avem dreptul să erosim așa resurse pentru că oamenii odată ce câștigă alegerile se având în aceste, aceste alegeri locale, obținând acest mandat într-o luptă desiguri foarte crâncină, unde trebuie să explici oamenilor direct cum vei schimba situația în sat, cum vei rezolva problemele sau în oraș. Respectiv, acești oameni vin într-adevăr Hai să spunem așa, marea majoritatea lor vin cu ideea de a schimba lucrurile spre bine și ei trebuie să fie ajutați și de comunitate dar și de sistemul administrativ care există. Altfel au, au de suferit toți și noi vedem iarăși, vedem ce s-a întâmplat cu toate guvernele noastre de până acum și cu toate realizările acestea că majoritatea lor au rămas doar pe hârtie. Domnule Furtu, eu suntem aproape de ora 10, inclusiv pe finalul acestei prime ediții. Spunem că e o în emisiunile viitoare, din acest ciclu vom avea invitat și primar din diferite localități, consilier local și ne vom axa pe probleme concrete pe care le înfruntă reprezentanții administrațiilor publice uh, locale. Ne vom referi și la iată, acea inițiativă de reformă uh, la nivelul administrației centrale împreună, spuneam, cu aleșii locale care trebuie să fie și ei conectați la niște realități pentru că soluțiile vin din teritoriu, cum spuneam. Uh, Viorel Furdui, director executiv la Congresul Autorităților Publice Locale, invitat-o la aceste ediții. Mulțumesc pentru opiniile exprimate și vă așteptăm deja vineri împreună cu Uh, unul dintre aleșii locali pentru a soluționa, spuneam, rând pe rând niște probleme, ale le pune cel puțin pe tapet odată. În plus, vă mulțumesc și numai bine. Uh, ascultătorilor Vocii Basarabiei de asemenea, le mulțumim pentru atenția cu care ne urmăresc, uh, invităm să facă același lucru în continuare. Puncte de reflecție.